Göran Persson om kärlek och hat till svenska journalister att Han är den person som jag har pekat ut i de här sammanhangen Hänger nog samman med att jag, jag tycker att det har varit en svag prestation Vad har han egentligen emot Dagens Nyheters Henrik Brors? Han återkommer på flera ställen i boken till mig va? Det är snarast han som har problem med mig än vad jag har med honom Och så fyller David Sack 43 år i en fängelsecell i Eritrea hur går det med UDs tysta diplomati? Jag förstår naturligtvis allting som Andas otålighet, frustration och den delar vi. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ungren och det är lördag den 27 oktober. Tio år hade han den högsta makten. Under hela den här tiden så dominerar han nyhetsflödet som få andra. Förre statsminister Göran Perssons förhållande till medierna skulle nog kunna beskrivas som en hatkärlek. Det finns ju den här krönikören, vad heter en brors. Han har ju inte skrivit en krönika som egentligen håller ihop intellektuellt någon gång. Fullt sett ja, fråga... Här hörde ni Göran Persson i SVT:s dokumentär kommentera Henrik Brors som är chef för Dagens Nyheters politikredaktion. I boken Min väg, mina val som släpptes i veckan återkommer han till just Henrik Brors. Ni ska snart få höra Göran Persson förklara varför han hängt upp sig på Dagens Nyheters politiska kommentator. Och också om sitt förhållande till andra journalister under alla sina år vid makten. Om reportrar och statssekreterare som hånglar. Om mediebranschens dystra framtid. Om varför han inte har lärt sig mejla och googla för förrän alldeles nyligen. Men först, Henrik Brors. Jag förstår inte vad det här. Jag blev väldigt överraskad när, när jag fick höra om det första gången. Det är väldigt svårt att förstå det hela. så att, helt obegripligt eftersom han... han... Han återkommer på flera ställen i boken till, till mig. Va? Det, det, det, det är snarast han som har problem med mig och vad jag har med honom. Jag har inte upplevt några sådana problem. Vi, vår roll som, som analytiker är att försöka kritiskt granska vad makthavarna gör. De makthavare som gör bra för oss så försöker man beskriva varför de agerar skickligt och som är dåligt för oss varför de inte lyckas. Inte för valet 2002 så var det ganska många folkpartistiskt ledande gestalter som hörde av sig när, vi, när jag ibland skrev om. Jag menar, de höll på att med främlingsfientliga krafter med, med språktester. så Och inför valet 2006 så hade Socialdemokratin, framförallt Göran Persson, problem med vad gäller invandrare, med omsvängning, med vad gäller socialturism som man plötsligt lanserade att man slutade stänga medborgare från andra EU-länder. Och eh, hans hantering av arbetslöshetsfrågan var åtminstone för mig med till 35 års so samhällsreporter oerhört främmande var ett socialdemokratiskt ledare gör en valrörelse och det skrev jag i, i tidningen det tycker jag skulle vara ett... Det skulle vara fekta med att inte berätta det för läsarna att det var oerhört ovanligt av en socialdemokrat ledare att säga att arbetslöshetsfrågan inte var något viktig i valet. Om det föreleder de här märkliga påpen, det vet inte jag, men jag ser min roll som att jag ska försöka visa för läsarna vad man kan ta håller på med om de, vad de gör och inte gör. Och det här med att du, du är en politruck, så alltså att du skulle vara partipolitisk egentligen i dina texter. Ja, det är liksom... Det är ett skämt om något i så fall, men det, det måste mina läsare bedöma det ska inte. Det kan inte Göran Persson naturligtvis bedöma, det kan ingen politiker bedöma, det ska de helst hålla sig bort därifrån. Det säger Henrik Brors, politisk kommentator på Dagens Nyheter, om Perssons kritik. Mycket har rapporterats om Göran Perssons bok, om åren vid makten. Vi har siktat in oss på hans förhållande till medierna. Jag träffade honom på Albert Bonjers förlag på Sveavägen i Stockholm, i stora styrelserummet, där han möter mig i skjortärmarna. Du skriver att du är van vid att journalister är ute efter felaktiga eller konstiga svar. Vad menar du med det? Man kan ju höra på en fråga när den ställs, vilket svar det är de syftar till. Och man vet efter ett tag att det har umgåtts med journalister, vissa av dem i alla fall, att de har ett syfte med det de gör. Det är inte att rapportera eller att skildra utan det ingår i någon slags, om inte kampanj så åtminstone en strategi att ge en skildring av ett skeende som utgår från deras perspektiv. Men det är det att man är ute efter att få ett felaktigt svar? Ja, eller ute efter att sätta dit, vilket du vill. Eh, och eh, eh, jag har ju råkat ut för det många gånger, andra gör det också. Det är inget ovanligt och det måste ni ju se i media och kunna förhålla er till. Har du något exempel då? då? Ja, jag har alltså massor med exempel, men nu frågar så så skulle jag alltså haft lite tid på att förbereda mig. Det har jag inte haft. Det finns ju en journalist som du återkommer till i kommentaren, nämligen Henrik Brors som är politisk kommentator på DN. Och i boken så slår du fast att han är en partimegafon. Varför attackerar du just Henrik Brors så hårt? Därför att jag har vant mig vid att läsa DN- och de har haft politiska krönikörer- som har stått en, ett snäpp över- den inrikespolitiska diskussionen, och Ekdal till exempel- Eh, och sen är det ändå plötsligt skaffar sig Henrik Brors som den här kören, då tycker jag att eh, det en föll så kraftigt i klass. Eh, jag bytte det ändå mot svenska dagbladet. Du läser inte begge 2 Nej, det kan man inte göra utan eh, man ska också läsa någon landsordning, Folket till exempel. Men han själv säger till oss att han inte riktigt förstår varför du siktar in det just på honom. Men att det möjligen kan handla om att han har skrivit om det här med socialturism som du har pratat om. Är det det som är grejen? Nej, att, att han är den person som jag har pekat ut i de här sammanhangen. hänger nog samman med att jag, jag tycker att eh, det har varit en svag prestation. Eh, och... Eh, eh, med tanke på hur tar Sven Svensson till exempel, och Ekdal alla dessa fantastiska politiska krönikörer som de har haft och så hamnar vi i Henrik Brors som är väldigt partipolitisk väldigt partipolitisk och det tyckte jag illa om idén det var en, en period då DN partipolitiserades också i bevakningen, inte bara på ledarsidan och det gjorde att många av oss som fanns i, i, i socialdemokratin och regeringskansliet plötsligt tyckte att, att Svenska Dagbladet hur hemskt den kunde låta var en, en, en bättre tidning, hade en skjöstare skildring av verkligheten. Brors blev ett uttryck för den partipolitisering som DN gick igenom men som man nu är på väg bort ifrån igen, måste jag ju konstatera. Man skärps det, tycker jag. Det här med närhet till journalister... Det finns ju ett väldigt aktuellt exempel här som har diskuterats som jag bara tänkte dig kolla på här i Aftonbladet. Vad, vad säger du om den där bilden? Du kanske läser Aftonbladet. det händer att jag gör men mest på nätet i så fall. Jag har sett den här historien och jag tycker att den är förfärlig. jag känner bara en av de här två personerna. Jo Anders Piblad, politisk reporter på TV4 och Ulrika Schenström statssekreterare på statsrådsberedningen det är motsvarigheten till Lars Danielsson. Ja, och Kjell Larsson och Juste Gunnarsson och Valfrid Paulsson och Peter Egert. Alltså regeringskansliets viktigaste tjänsteman, politiska tjänsteman. Den person som också har att hantera statsministerns hela information om underrättelseverksamhet, hot mot rikets säkerhet. Tjänsten inrättades med den bakgrunden en gång i tiden. Efter Vännersrum-affären. Hon sitter på en krog och pussar öppet. Jag kysser ser ut som en politisk journalist på TV4. Journalisten har väl därmed så att säga satt sitt eget omdöme- jag vet inte omständigheterna är närmare omkring detta- men har det funnits alkohol med i bilden också- så tycker jag att det är djupt djupt oroväckande. Och eh, det här är ingenting som man bara kan vifta bort. De har passerat en klar gräns där, eller? Ja, definitivt. Och eh, om det är som tidningen säger att de festar... Eh, jag förstår inte hur han i fortsättningen ska kunna bevaka- eh, Regeringskansliers överhuvudtaget och jag har väldigt svårt att förstå att om det finns allt med i bilden att hennes trovärdighet vad gäller rikets säkerhet är av sånt slag att de kan vara kvar. Det var ett klara besked. Jag tänkte du skriver så här i boken också att mediernas makt har både ökat och minskat under de senaste tio åren. Vad menar du med det? Ja, ökat i den meningen att allt fler sysslar med att fundera på vad som står i media Allt fler sysslar med att spinna Allt fler sysslar med att plantera olika typer av nyheter och påståenden Det är väldigt många som arbetar med detta I den meningen har medias makt ökat Samtidigt minskat därför att mångfalden har ökat Eh, när jag började så, med politik så var det en tv-kanal Och det var en katastrof, om det var fel eh, Nu kan man rycka på axlarna åt och säga Ja, alltså, hade rapporter den vinkeln Ja, då har väl tv4 en annan Eller update, en tredje Eller radioprogram, radiokanaler Eller tryckta media jämfört med vad som finns på nätet det är en enorm mångfald och mångfalden gör att makten flyttar ifrån eh, media eh, över till de som är aktörer i politik och näringsliv. Men, men har inte du, Göran Persson, varit väldigt duktig på att använda journalister som verktyg själv? Har inte du varit en fenomenal spinnare och synts i alla möjliga sammanhang och fått fram ditt budskap? Jo, men det är väl fullt legitimt. Jag har aldrig någonsin dolt att jag har sökt så att säga, scenen. Det, det har ju ingått i mitt uppdrag. Och jag har däremot eh, ytterst sällan eh, eh, tyckt att det har varit förenat med, med mitt uppdrag att hålla mig borta. Jag har tvärtom så att säga, sökt scenen. Jag har varit tillgänglig jämnt. Eh, jag har fått väldigt mycket medieutrymme, men jag har ju också fått oerhört mycket kritik i media. Men jag har tyckt att det har varit en del av mitt demokratiska ansvar Att vara tillgänglig och svara på frågor Nu märker jag ju att vi har en ny ordning Det är Väldigt sällan man ser de ledande statsråden i tv Eller hör dem på radio eller så och Svara på frågor Jag hade som vana att alltid ha en stor presskonferens När jag gick utifrån kammaren Och tog gott om tid till det Och svarade på alla frågor Ibland var det fel och det var naturligtvis ingen lycka över det. Men för det mesta blev det, tycker jag, väldigt väldigt bra. Och jag fick, jag fick chans att reda ut det ena, ena, det andra. Och ibland så gick jag för långt, jag gjorde det för snabbt och då hamnade jag i lägen där jag fick konflikter kanske med egna stadsråd eller så. Det var inte franka tillräckligt mycket. Men jag var tillgänglig. Men inte för att jag ville spela med medier eller, eller domtera eller, eller manipulera utan därför att det var ett sätt att hantera mitt demokratiska ansvar. Du skriver i boken om utmaningen från nätet alltså att de klassiska medierna utmanas från bloggar bland annat. Utmanas av bloggar och att du till och med förutspår att etermedierna och tidningarna framöver kommer få väldigt svårt att leda debatten kanske i nästa valrörelse. Vad är det egentligen som tyder på det då? Det är flera saker. Dels bara titta på utvecklingen i sig, vad som har hänt. den enorma så att säga, explosion av, av den typen av opinionsbildande material som har inträffat. Varför skulle det plötsligt upphöra och varför skulle det vara en pendel som har nått den yttersta punkt och så slår det med kraft åt andra hållet icke? Nu kommer allt mer kvalificerat material på nätet. Jag fick en utrikesblogg här för några veckor sedan. Äntligen ett bra utrikespolitiskt material på nätet. Det är klart att jag läser det. Det finns några ledande politiker som bloggar. Det är klart att man har koll på detta. Tryckta medier, annonsfinansierade medier får allt större bekymmer i nästa konjunkturnedgång. Det gör att alternativen expanderar och det som är billigt som alternativ är det som finns på nätet. Där har vi också vant oss vid att inte betala och det kommer vi heller inte att göra i fortsättningen. De som vinner i det långa loppet är de som har billiga produktionskostnader och det kommer att vara nätet. Jag är inte glad för det på inget sätt men det är min analys. Du läser bloggar. Det blev jag lite förvånad över att höra med tanke på den här intervjun med KG Bergström där du sa att du skrev allt för hand och knappt visste vad en e-post var för något. Var det ett skämt alltså? Nej då, det, jag har skaffat e-post nu, här eller e post heter jag väl, eh, här i sommar. Det var en medarbetare som tryckte på med detta efter att jag har klarat mig så långt. Nej, jag har ju eh, redovisat mina vanor tidigare vad gäller hur jag använder nätet. Jag har alltid haft LRF-konsults hemsida som min favorit. Och från den så har jag då kunnat knappa lite hit och dit. Men det här huvudsak varit att... Eh, Följa eh, kvällstidningarna på nätet. Eh, I huvudsak lite fastighetssajter. Och sen har jag upptäckt nu då, när jag sitter i en ny värld, att man kan googla. Och jag som talar mycket och behöver ha frisk information och fräsch information har ju hittat en fantastisk källa att ösa ur. Och då kan man en och annan gång också springa på en blogg, men eh, inte säkert ofta. Men ursäkta, du har suttit i toppen tio år som statsminister och lär dig först nu att googla och du har inte mejlat förrän nu. Hur kommer det sig? Därför att mail på inget sätt är en arbetsbesparande insats. Det är också en sån här myt som man lever med. Jag har ju sett de enorma mängder mejl som har kommit in till min officiella statsministeradress. Skulle jag ha hanterat dem så skulle jag inte ha kunnat gjort någonting annat. Eh, och skulle jag gå ut med min mailadress idag så skulle jag fullständigt dränkas av mejl. Innan jag då hittar de tre, fyra mejl som är viktiga för mig så går all min arbetstid åt. Eh, det, det finns, det finns ju den här enorma explosionen av information och också ett inslag som är av det slaget att det är djupt inproduktivt. Ditt värsta medieminne, ditt värsta möte med journalister... Tänka efter. Jag hade en historia som jag led väldigt mycket av. och Det var Pelle Wendel som jagade mig med en sms jag hade i Spanien och som jag inte tyckte att jag kunde klara ut på ett riktigt bra sätt. Och inte därför att jag hade gjort någonting fel, men det var chaskigt. Och det tyckte jag var hemskt. Då var jag väldigt deppig. Troligen därför att Pelle Wendel hade delvis rätt, men inte helt. En person som jag för övrigt saknar väldigt mycket. Sa Göran Persson som alltså avslöjar att hans värsta medieminne var när han jagades av den nu avlidne Expressen-reporten Per Wendel. Nu har det blivit dags för några nyheter från veckan som gått TV på webben har slagit igenom stort Andelen svenskar som tittar dagligen har tredubblats till över 10% Störst är Aftonbladet.se Där nästan 7 av 10 dagliga webbtv-tittare finns Däremot har Aftonbladet misslyckats med sin vanliga tv-kanal TV7 Som i veckan såldes ut Och papperstidningen är pressad 19 personer har varslats om uppsägning då flera verksamheter läggs utanför huset. Trendiga webbplatsen Facebook har nu mött hård kritik. Den som registrerar sig accepterar ett kontrakt som gör att företaget bakom sajten kan sälja alla texter och bilder som läggs in. Registrera och kartlägga medlemmarna och sälja informationen. Och så firar Sveriges enda samhällsfånge David Isak 43 år idag. En födelsedag i fängelsescellen i Asmara i Eritrea. Den senaste tiden har kritiken mot regeringens tysta diplomati växt. Bland annat skrev en grupp riksdagsmän från sex av riksdagens sju partier en motion tidigare den här månaden. Med krav på att den tysta diplomatin övergår till hårda påtryckningar. Även Davids bror Esaias- är kritisk till UDs linje. Den är väldigt knepig för att vi har hållit på här nu i sex år och det har inte hänt någonting. Så att jag, jag, jag förstår inte varför man fortsätter med den tysta diplomatin. Kabinettssekreterare Frank Bell frågade på UD: kan fortfarande inte säga något om chanserna att få David fri? Vi tror på att, att ska det bli någonting, och jag kan inte utlova någonting, så tror vi på den här diskussionen och den dialog som vi nu, som vi nu för. Ja, hur den tysta diplomatin fungerar är hittills mycket svårt att säga, annat än att den inte lyckats få David Isaac fri ännu. Vi på medierna begärde redan i våras att få se dokumentationen i fallet under det senaste året för att se vad regeringen egentligen gör. Men i veckan fick vi blankt nej, ända upp på regeringsnivå. Inte minsta stavelse i de dokument vi ville ta del av har lämnats ut, vilket är ovanligt och nytt i det här fallet. Motiveringen är att det skulle kunna skada förhållandet till Eritrea. Och det är inte helt orimligt att dra slutsatsen att det framförallt är den eritreanska regeringen som vill lägga locket på. Att inte avslöja information som kan skada arbetet med att få hem David Isaac, det är ju lätt att förstå. Men det gör det också svårt att värdera regeringens arbete. Om utrikespolitik och bistånd har Sidas tidning Omvärlden rapporterat i många år. I många fall kritiska reportage om korruption och ineffektiva insatser. Nu är tidningen hotad när Sidas budget för information krymper. Och hos regeringen är budskapet att staten av princip inte ska ge ut tidningar. Det här har mediernas Lars Truedsson tittat närmare på. Den här regeringen säger hela tiden att det är väldigt viktigt att granska det svenska biståndet och att man ska satsa mer resurser på det och det är just det som tidningen Omvärlden har gjort under många år och därför blir det väldigt märkligt att lägga ner den här tidningen i det här skedet. Biståndsanslaget är på 32 miljarder kronor. Det är nästan ingen som med journalistiska verktyg granskar den verksamheten förutom vi och då kostar vi kanske 3 miljoner om året. Det är en ganska liten summa i sammanhanget. Tidningen Omvärlden är biståndsvärldens branschtidning som de senaste åren haft en tydlig inriktning på granskning och debatt. Reporten Nils Resar och hans kollegor har i tidningen avslöjat en rad missförhållanden. Ett exempel gäller FN-insatsen i Kosovo där omvärlden i artikel efter artikel de senaste åren beskriver det som Dagens Nyheter som att skildrade i sin hyllad artikelserie Koloni i Kosovo. Vi har ju granskat den stora korruptionshärvan i Världsbanken för några år sedan- vi har, vi har granskat vissa enskilda organisationer, hur Caritas fungerade, till exempel en, en organisation som nu har lagts ner. Nu är omvärldens framtid oklar. Kontrakten med tidningens reporter tar slut vid årsskiftet. Och Sidas informationschef Kristin von Sydow konstaterar att omvärlden är en av de verksamheter som kan få stryka på foten. Det, det stämmer, vi tittar, över, vi tittar faktiskt över allting som vi gör, all informationsverksamhet som vi har idag från Sida- därför att vi har en, en förändrad budget för, för som och med första januari nästa år som innebär en ganska stor förändring för oss vilket gör att vi tittar faktiskt igenom varenda budgetpost för att se vad, om det stämmer överens om de nya mål som vi har fått och om de leder till de effekter som, som vi önskar. Vi minskar med 40 procent i år och vi minskade redan förra året så det är klart att vi får effekter, det är ju också det är oundvikligt. Det här gäller inte bara sida och omvärlden. Här finns det en tanke. Regeringen har avsiktligt minskat anslagen- för myndigheternas information i den senaste budgetproppen. Och det är på dessa anslag de tidningar som ägs av myndigheterna lever. Jag tror inte en skattebetalare tänker att de här pengarna- ska gå för att ge ut en tidning som väldigt få läser så Jag tror de tänker att de här pengarna ska gå för att ge en god vård- en god omsorg, ett bra försvar, liksom bistånd till tredje världen. Jag, jag tror inte att de tänker sig- att det ska produceras tidningar och göras kampanjer för att få dem att byta åsikter i den ena eller andra frågan. Staten ska inte äga tidningar, anser regeringen, av princip som Magnus Kålsjö, politisk sakkunnig i Finansdepartementet, förklarar. Och det har märkts de senaste åren. Socialstyrelsens tidningar Utblick och Hiva aktuellt är nedlagda. Naturvårdsverkets miljö är aktuellt sold till tidningsförlaget IDG, Konsumentverkets råd och rön, sold till organisationen Sveriges konsumenter, Arbetsmiljöverkets arbetarskydd, övertagen av förlaget Talentum, liksom Arbetsmiljöinstitutets perspektiv. Riksdagstidning tidning Riksdag och departement var länge nedläggningshotad men finns nu kvar tills vidare. För kristdemokraten Magnus Kålsjö på Finansdepartementet är tidningar en uppgift för marknaden och det civila samhället. Han ser ingen risk med att en biståndsgranskande tidning som omvärlden försvinner. Men hur, hur fri är en tidning som, som ägs av den verksamhet som är granska? Nils Resar har svårt att tro att omvärlden skulle kunna överleva som kommersiell produkt. Jag tror inte att det, det fungerar faktiskt. Det finns inte tillräckligt många annonsörer. Det finns inte ett konsumentunderlag liksom, eller eh, en marknad som, som kan finansiera den här tidningen. Så tyvärr måste den nog finansieras av någon utomstående <hör> eller, eller av sida som, som nu görs. Det sa Nils Resare, reporter på nedläggningshotade tidningen Omvärlden. Sist i Lars Truidssons reportage om den glesnande floran av statliga tidningar. Nu ska vi över till USA och titta på något som tycks vara en ny trend i tidningsvärlden där. Och som man kanske kan säga har lite med bistånd att göra. Det handlar om en rad nya tidningar med fokus på världsförbättring, filantropi och miljömedvetenhet. Katarina Andersson har träffat Marcia Stepanek, chefreaktör på contribute, en tidning för dig som vill veta hur du spenderar dina välgörenhets pengar på bästa sätt. It's kind of uh, Newsweek meets Harvard Business Review meets. Um... Vanity Fair, I guess. I hate to say that because it really is something new that we're creating. Det är lite som Newsweek möter Vanity Fair, säger Marcia Stepanek, som hoppade av sitt jobb på Businessweek för att bli chefredaktör för den nya tidningen Contribute. Men sen viftar hon med händerna, håller på att välta om kul sin cappuccino och ändra sig. Det är ju faktiskt något helt nytt som vi håller på att skapa, säger hon. Contribute är bara en i raden av en ny typ av magasin som startats här i USA det senaste året. Och bara tidningsnamnen talar om vad det handlar om. Benefit Magazine, Giving och Good är tre exempel på vad vi kan kalla de goda tidningarna. Tidningen Good har förresten undertiteln For People Who Give a Damn. Alla de här nya tidningarna fokuserar på världsförbättring och filantropi i någon form. Oh the Panic har svaret på varför goda tidningar i ropet. What this really was was a mainstream movement toward making a difference. Den stora underliggande trenden handlar om att folk har blivit mer intresserade av att göra skillnad sig the Panic. Samtidigt är USA:s miljardärer rekordmånga och fler och fler blir rika. Välgörenhetsorganisationerna blir också fler och fler. Antalet har fördubblats på bara fem år. Och så förlorar religionerna sitt grepp om den unga generationen- och folk letar på andra ställen för att hitta meningen med livet. För många nyrika kids från com eran så handlar det om att skapa mening genom att ge- av sin tid eller av sina pengar. Välgörenhet är inte längre bara för blåhåriga damer- på flotta Upper East Side- This wealth isn't old wealth anymore. This is new wealth. This is younger wealth. It's more impatient. It's demanding. It wants to do things on its terms. Even when it comes to philanthropy. So it's a very different kind of movement in this country going on right now. De unga filantroperna är mer krävande säger Marshall's the panic. De vill veta vad deras pengar kan göra mest skillnad och vilka välgörenhetsorganisationer som spenderar pengarna mest effektivt. De vill veta vilka skatteavdrag som gäller för välgörare och de vill läsa om nya trender på välgörenhetsfronten. Contribute gör den här typen av journalistik. Jag såg ett utrymme som behövde journalism-coverage och som inte gjordes på det här sättet förut. Och jag såg hur. Contribute satsar alltså på seriös journalistik om välgörenhet. Tidningen har en snygg och proffsig layout. Och man porträtterar också kända välgörare. Skådespelaren Edward Norton lägger ut texten om varför han ger bort sina pengar i ett av de senaste numren. Alla de här goda tidningarna, Good and Benefit också- har ännu ganska blygsamma upplagor med amerikanska måttmätt. 50 000 till 65 000 ex. Frågan är om alla som vill ge bort pengar också är intresserade av att läsa om det. Men Marcia Stepanek tror på en lysande ekonomisk framtid för Contribute. Oh yes, I wouldn't be doing this if I didn't think we'd be successful. Den här typen av goda tidningar som inriktar sig på filantropi har väl knappast någon framtid i Europa eftersom inte vi har samma välgörenhetskultur hemma, säger jag till Marcia Stepanek. Men då säger Stepanek att hon redan har planer på att expandera. Hon tror på Europa och Asien som marknad för nya goda tidningar. What's very interesting is that there is a culture of giving in Europe and there is a culture of giving in Asia and that's about all I can say. Det här är Katarina Andersson för medierna i New York. Medjena är nu slut. Kom gärna med synpunkter och tips på vår e-post medjena.snabbela.sr.se. Nästa lördag så är det inget medierna på grund av allhelgona gudstjänst. Så istället sänds programmet först på måndagen 2003. Vi hörs då. Medierna mm. jag så ser makten med